أحلى الكلام كلام الله أحلى الكلام كلام الله أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kama arsalna فيكم rasulan minkum yatlu alaykum آياتنا wa yuzakkikum الكتاب yuallimukum alkitaba wa yuallimukum mukmin alkitaba wal hikmata wa yuallimukum wa yuallimukum ma يا أيه الذيينَ آمَنُ ستَعين بالِالصبر وَصَّلا إ اللهه مَا الصَّابِرين وَل تك لم يقَتل في سَب لللهه أَموال ببل الأح وَل كَّ تشعرون وَلا نَبلوا أنكم ان لغروف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه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 Mismo smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost i oni su na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Draga braće i sestre, assalamu alaikum. Večeras imamo čast da ugostimo jednog od prvaka Bosansko-Hercegovačke uleme iz polja Hadisa. Ja vas ohrabrio da postavljate pitanja na kraju predavanja, da govorit o fenomenima iskušenja A s obzirom da svi znamo o kome je riječ, nema potrebe da posebno predstavljamo našeg večerašnje gosta. Profesore, bujere. Ja, hvala. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbil'alaminu, assalatu wasalamu ala šifil mursalinu, sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi šrahli sadri wa isirli emri, vahlu luqtate min lisani jafqahu qawli. Sada kallohlazin. Evo, draga omladina, cijeljena, braći o sestre, tema je najavljena i mi ćemo pokušati koliko je moguće u svjetlu islamskih propisa da je večeras pojasnimo. Naime, radi se jel, tako u iskušenju kroz koje nas Allah Želešanu provodi na ovome svijetu. Prije toga, samo uvodu da kažemo da je Allah Želešanu ustvorio čovjeka i dao mu osobine, i kvalitete kojima može da pronađe svoj pravi put. Ustok što mu je dao sve ove kvalitete i odlike koje sam može na neki način da otkriva zakonitosti Allahove u prirodi, u svemiru i sebi samome. Allah je povr toga poslao i poslanike. Kao što znate, 315 poslanika, odnosno 124 hiljade vjerovjesnika prema jednom vjerovostanom hadisu. I svi su oni na neki način podsjećali čovjeka, bez obzira što zna, što ima spoznajne mogućnosti, Allah im, je, Allah im je podario još i poslanike da ih poučavaju i da ih vraćaju pravom putu, da budu neka vrsta urneka ljudima, da pokažu kako čovjek od krvi i mesa može stvarno da živi kao lijep je Allahov rob na ovoj zemlji, da živi i proživi ovaj svijet i da... Svati spozna Allah želešan na ovome svijetu i da na neki način zadobije sreću i ovoga i budućeg svijeta, pa čak i onoga svijeta koji se zove Brza, kao što znate. I sve to čovjek može učiniti i uraditi sa spoznajnim mogućnostima kojima Allah dao. Ali obzirom da šeitan ne miruje, kao što znate, i stalno go odvodi od tog pravoga puta, onda je Allah želešanu slavu poslanik da na neki način nadjastčaju glas šeitana i iblisa, I da čovjek sutra nema upravdanja sudnjem danu, kada dodnje na sudnji dan da kaže nije mi niko to nosio i pronosio. E tako je bilo sa svih 315 poslanika i sa 124 hiljade vjerovijesnika. Posljedni Allahov poslanik i miljenik Mohamed, sallallahu alaihi ve sellem, kao što znate, donio je Allahovu verziju i to posljednju, konačnu verziju Allahove objave. Sve druge verzije su stavljene van snage, one su deragirane. I dolaskom šarijata... To je z koji je pojašnjen sunnetom poslanika, s.a.v. u 23 godine poslaničkog života. Sve ostalo je dorogirano, stavljeno na snage i kršćanstvo i židovstvo i sve druge vjere koje su raniji Allahovi poslanici donosili i pronosili. Jer nas su bile samo za jednu određenu lokaciju, jednu određenu destinaciju, jedno određeno područje. Kao ste vidjeli, tebenu Izraelu, te Semudu, te raznim drugim narodima su dolazili određeni poslanici, ali Muhammed sallallahu alejhi ve dolazi svim ljudima na ovom svijetu i srcima i bijelcima i svim plemenima, i svim nacijama, svim bojama koža i svim nacionalnostima. Jer njemu Allah želešano kaže: Kul inni rasulullah ileykum jami'a. Reci ja sam svim vama Allahov poslanik. Dakle, nije rečeno Albancima, Bosancima, Turcima, Britancima, nego je rečeno svima sam ja. Inni Rasulullahi ilaykum džemiah. Ja sam svima Allahov poslanik. Tako da je on poslanik i brahmanistima, i taoistima, i konfučionistima, i fašistima, i komunistima, i islamistima, i svima je poslanik. I niko nema pravo drugačije se ponašati, nego kako je donio vjeru Allahu, omiljenik i poslanik, Mohamed, sallallahu alaihi ve sellem, osobno onda, kada je on se pojavio i u onom vremenu kada se pojavio, onda svi drugi zakoni ostaju van snage, nego se pojavljuje njegov zakon, ustav, koga je Allah Želešanu određu da bude božanski ustav, da bude nebeski ustav, da bude kosmički ustav i da bude to ustav za sva vremena svim ljudima do kraja svijeta. I zato više nemamo promjene. Kroz Kur'an Kerim, Allah Želešanu je tačno pojasnio naš životni cilj smisla našeg postojanja, i tu nema dileme uopšte, jel' tako? Zašto nas je stvorio, jasno navodi u Suri Azariat, jel' tako? Da smo mi čovjeka, kaže, ljude i džine smo stvorili samo illa li abudun, da me obožavaju. Dakle, to je naš jedini cilj. I naše defiliranje ovim dunjalučkim svijetom, ovo dunjalučkom pozornicom, nije ne za drugo, nego samo da pokažemo i dokažemo da smo slabi, nemoćni, da smo ništavni i da ima onaj koji sve zna, koji svim vlada, koji svim upravlja, koji sve može, koji sve stvara i rastvara, to je Allah Želešanov gospodar svemira i svi nas, gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega viđenog i neviđenog, ono što osjećamo i neosjećamo, ono što znamo i ne znamo, on je gospodar svega. Prema tome, mi smo došli ovdje samo da u taj jedan kosmički proces koji Allah Želešanov dao na ovom svijetu, da samo damo neki svoj doprinos. Allah je je stvorio i nebesa i zemlju. Na raspolaganju dao čovjeku. A sve što je na nebesima i zemlji dao je čovjeku na raspolaganju. A od tog čovjeka i džina Allah samo traži da ga spoznaju, da mu se predaju, da mu padnu na seždu i da kažu i Arabi, ti si naš gospoda. Vidite, ništa ne traži posebno od nas, Allah je želešanu. Ne traži van neke ljudske snage da upotrebljamo. Ne traži od nas da, da, da takvu žrtvu pravimo pa da ne znamo više šta ćemo sa sebe kao što radi razni ekstremisti. On sam sebe muči, sam sebe lomi. Razumijete? Allah samo traži od nas priznanje. Vidite, čitav život i iman i naš čitav svijet na ovome svijetu on je ili komponiran od dvoje, od dvije komponente. To su ešukru wa sabru. Ešukru wa sabru. Dakle, zahvalnost... Allahu dželešanhu, to je pola imana. I druga polovina je esabr, strpljenje na Allahovim iskušenjima koje on daje kroz ovaj život. I to iskušenje možemo nekada, kao što vidite, neki definiraju kao kaznu, neki definiraju kao Allahovu milost. Međutim, vidit na kraju i ta kazna o kojoj mi često govorimo, s kojom prepadamo narod, ta kazna nije ništa drugo nego milost čovjeku. <laughs> Jer ta kazna koja je na onome svijetu neće biti na onome svijetu. Za koga? Za onoga ko je vjernik, je spoznao. I za njega nije problem, on na onom svijetu kad nešto fasuje, njemu se na onom svijetu to odbija a on nema nikakvu vrstu sankcija na onome svijetu. Zato je za vjernika ovaj život je na neki način šta? Samo prolazni dio kroz koji prolazi, s jedne strane, s druge strane, on zna gdje ide, gdje mu je kraj, gdje mu je konačnica, gdje mu je finiš, on zna gdje je krenuo. On ima navigaciju u kojom ide i kojom se kreće. On tačno ima navigacijoni sistem koji ga vodi. Njegov navigacijoni sistem je Allahova knjiga i poslanikova, ali i briga o 23 godine koje je imao u svome poslaničkom životu. Tačno je pokazao kako treba da se snalazimo u ovakvim situacijama u kojima se mi danas nalazimo, kako treba se u ratnim okolnostima, kako u mirnodopskom okolnostima, kako sa porodcom, kako sa prijateljima, kako sa neprijateljima, kako sa živom, kako sa neživom prirodom, Sve Allahov poslanik, ali i u 23 godine jasno nacrtao, zacrtao, pokazao, ilustriirao tako sjajno obradio da mi nema uopće potrebe da razbijamo glavu ko što mnogi učenjaci i neki intelektualci tamo lupaju glave i lupajući glavu može polupati sve prozore i stakla i sve zidove ali neće otkriti tugno na Allahov Hikmet usim, osim ako ne bude pozvao navigaciju od Allaha Đelešanu jer ti što više se vrtiš na ovom svijetu jer ga ti nisi stvarao ti ćeš više lutati, što se više vrtiš u živom pjesku ti više propadaš vidjeli ste, da si miran Bog da više bi ostao vlaživ da si mira. nego on počne da se malo tamo nešto, koliko prca nešto, on hoće i onda što se vrše vrti, što se propada. Vidjeli ste u filmovima Živi pjesa ko je gledao, ko je bio u živom pijesku, nije se izvukao ako nije imao neku svana, neku pomoć, A ta svana pomoć je upravo Allahova riječ, njegova knjiga koju je spustio s neba, kao što znate, Kitabullahi huvahablullah, kako kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi vsellam, u jednom vredostanom hadisu koga bilježi imam, tirmizi u svojoj zbirci hadisa je sunen. Kitabullahi huvahablullah, Allahova knjiga to je Allahovo uže. Al nadudu minne sema' ila lard, koje Allah spustio s neba na zemlji. Dakle, Allahovo uže, koje Allah spustio s neba na zemlji. I dakle, uhlatiš se ti za uže, on te drži. Ne uhlatiš se, onda nemoj mi sutra jediti. Da mi su jade Amerikanci, Britanci, i Bosanci, i Albanci, da ima frka neka, da su im neke kolizije, problemi, anarhije, da, da su neke, vidjeli ste krize, pa gdje neće biti kada nije za Allahovo uže, ah babu i druže. Honako uz mesato uže razumijete on on se drži toga on će biti ti navigacija alah onda vuče zaso on bi se uhvatio pa pa nema to plivača na ome svijetu koji će preplivati u ovaj svijet i ova iskušenja na njemu ako nije uzeo za alahovo uže to je Kurani, i kerim i sunnet alahov poslanik alejselan i vidite onako kako je poslanik alejselan najavio svojim redostanim hadisima o svim simptomima i predznakima smaka svijeta da neće niko moći ostati na ovom svijetu da neće biti ugušen danas otiču kataklizmu ukoliko se ne vrati dakle tom navigacionom pravom originalnom sistemu koga Allah dž.š. onu putem svoje knjige Kur'an Kerima i putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji u 23 godine svog poslančkog života jasno odredio i kazao i pokazao kako mi treba da živimo i radimo, kako da gradimo, kako da dišemo, kako da pišemo, sve je fino nacrtao, iako nije znao ni da čitati ni da piše, ne zbog toga što nije mogao da nauči, on je bio genije I na svih drugih, u svim vremenima i prostorima. Najpametniji čovjek koji je prošao u ovom zemlijskom pozdornicima je bio naš pegander, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa neki vidim, prevode je tamo ono um-miljun. Um-miljun je od um, a um je majka. Dakle, kao od majke je rođen. I Allah mu nije dao da čita i da piše, da ne bi neko rekao da on napisao Allahovu objavu i da on napisao u Kur'an Kerim. Pa da Allah toga sačuvao, ne dao on ne mnogo da nauči. Razumijete, ashabi su znali da nauči židovski, odnosno hebrejski jezik, za i divni sabit za petnaest dana, kakvi su to bili kapaciteti. A šta možete onda kazati za poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, za i divni je naučio za da petnaest dana da piše pisma židovima, od njih čita pisma koja dolaze od vladara i drugi veliko dostojnika židovski poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, Dakle, čitav jedan jezik za petnaest dana naučio, i učimo godinama u školama, na fakultetima, pa ne možemo dobro da je tako onaj komunisiramo sa ljudima. On je za petnaest dana naučio, a gdje li onda Allahu emiljenik i poslanik kojom Allah dao takvo znanje, kojom dao takav kapacitet, kojom je dao takvu pamet, koju mi ne možemo ni zamisliti, da nije mogo da nauči, da čita i da piše. Nego on umijun. I nije dobro kazati tamo poslanik ne pisme, ne. Nego umijun poslanik koji nije čitao i pisao. Ne da nije znao, ne da nije mogao znati. Razumijete? Nego zato što je Allah odredio da on ne čita i da piše, da bi mogao da na neki način pokaže drugim ljudima da nije sve u čitanju i pisanju. Nemojte misliti ako zna čitati, da se upućen. Imaju mnogi intelitualci izvaredno čitaju, izvaredno pišu, pišu romane, ali će otići u džehennemske strane, vidjet ćete. Na kraju. Znači on nije uopće shvatio ono zašto piše, jer nije bitno samo pisati, zato Allah nije ni stavio to kao, vidite, neku vrstu problema o čemu mi govorimo. Danas ova civilizacija je full civilizacija, vidite, pisanja. Imate vi zapise, ljudi pišu, pa što ima od toga? Samo naškode nekim ljudima, ne donose im dobro. Znači nije sve u tome nije svrha toga, nego uopće misli o čitanju prirode, o čitanju ljudskih duša, o čitanju smisla života. I zato kada ono, melek vidjeli ste u pećini hira, donosio je ali salamu prvi riječi ikra bismi rabi kellezi halak uči. On kako li je učiti ne znam. <laughs> pa ono kaže, ponavljaj za mnogo, nije to učenje, nije to čitanje ikra, nije to čitanje na koje ste vi navikli. Sa 28 harfovar smo svijetlo, 30 slova u našem jeziku, nije to čitanje, nego čitanje života. Čitanje suštine i srži i srčike problema u kome se mi nalazimo. To je glavna stvar, jer ljude koji mnogo čitaju, ali mnogo i Belaja napravi. Pa vidite, ove svi ratovi koji su izazvani, sve ove kataklizme danas u svijetu nije izazvao nepismen čovir, nego najpismeniji ljudi koji su najbolje čitali, pisali, koji su radili, radili pomno desetine godina, jel tako, da zavedu određeni narodi, da naprave određene planove u raznim akademijama nauka i umjetnosti. A tu se nalazili upravo najpismeniji u ovom smislu u Evropskom smislu riječi koji mi danas, naravno, najviše, evo pogledajte i to vidite i sami što je više pismeni svevići problema u svijetu, ljudi moji. Znači, nije pismeno sama posebi garancija našeg uspjeha i našeg izlačenja iz ovih kriza. Je li bilo više pismeni u Americi, u Britaniji, u Italiji, u Španiji, u Njemačkoj, kod nas, u Srbiji, u Hrvatskoj? Nikada više. Je li više bilo neodgojni? Nikada više. Je li više bilo luđi? Nikada više. Jer nikada bilo veće lopova, nikada više, pljačkaša, nikada više. Znači, što više nauke, sve više lopovluka. A što, zato što nije nauka spojena sa ovim što Allah Želešanu kaže u prvom ajetu, ikre bismi rabbi kellezi halak. Ikre, čitaj, studiraj, znalazi, prenalazi, analiziraj, meditiraj. Ali ne onako zbog glove, zbog pljačkanja banaka, zbog pljačkanja svog sobstvenog naroda, nego bismi rabbi kellezi halak. Nego nego zbog Allaha koji se stvara. I onda kada ti izlučevaš o ime Allaha, onda tvoja matematika je korisna, tvoja fizika je korisna, tvoja hemija je korisna, tvoja biologija je korisna, tvoja medicina je korisna. Razumijete? A ako ti to čitaš i učiš radi donjaluka i radi plate, moja ahba, brate, i radi samo nekog donjalčkog interesa, vidjet ćete taj donjalčki interes vrlo, vrlo prođe, I iza toga melek smrti dođe i onda gdje se zaglavi onoj najvećoj domovi, koju ja obično nazivim kao najveću domovi na svijetu, koja se zove Kaboristan. I u njega treba svaki insan da ode i svaki drugi, bez obzira htio, ne htio, i on dolazi tamo. Da ne duljimo, dakle, sa ovom temom u kojoj smo započeli. Ovdje želim kadati u početku, dakle, da shvatimo i razumijemo da je Allah žvašanu poslao čovjeku poslanike da mu ukažu na ono što će ga jednog dana zadesiti. Jer imate neke izdravljike, čak i rivajete, neke koji se prenose od prvih generacija muslimana, da će doći takvo vrijeme da se ni pameta neće moći snaći. Zašto? Ako pogotovo ne bude imao ovu navigaciju koju je Allah spustio, ne može se snaći, ne načina, bez odzira koliko ti čitao, koliko isčitavao. Dakle, moraš imati iza sebe jednu trajnu vezu sa svojim gospodarem, sa gurani kerimom, sa sunnetom poslanika, da nikada ne zalutaš. Jer čim budeš malo se odmaknu, gotovo je, ti ćeš biti izgubljen. Zato što ti nisi stvarao ovaj svijet. Nije stvarao nijedan je stvarno jedan filozof, nijedan lider, bilo vjerski i bilo politički. Nijedan ga nije stvarao. Prema tome ne zna se niko ponašati na ovome svijetu, da znate dobro. Niko, nija ni vi, niko od nas. Nego Allah je dao, vidite, neke koordinate nama na ovome svijetu i postavio je... Ova pravila kroz Kur'an i Kerim i Sunnet poslanika, ali i salam, budeš tako ponašao ti u svakom, u svakom problemu nađiš neko rješenje. I onda znaš na kraju, ako budeš Allahov rop i njemu se predavo da će te Allah izvuć iz toga, kako ne pitaj mene. To Allah zna, jer on je moćan, on je nadmoćan, on je sve moćan, vidjeli ste. Musa, ali i salam, i Harun, ali i salam, kad su izbeli svoj narod od onoga, Faraona i kada je Faraon sa 570 hiljada vojnika do zuba na uroženi da ih stigne, i kada je stigao pred vidjeli ste morem, oni su osjetili tu nemoć. Pred nima more, ajkule i ostali, hajvani, morski i kogod unutra padne, ako se nije utopio i jezga, kit poklopio, ijala, ajkula. Razumijete, na tome nije ma kudu A ne može nazad 570.000 ovi žedni i gladni jel tako iz otvora čekaju da i progutaju da i zakolju prekolju ubiju slome i zdrobe kučeš ne možeš skakati uvis moraš koji metar 1 2 ili tri, opse na zemlju a babu nedvo previše visoko ne možeš u zemlju polan nije se ko u nas rastvorila ponekde pa da moraš dole uleti u nju, nije nego bila čvrsta, tamo obišli su oni bili preko Sinaja išli, to sve kamenja ljudi moji, to stije nebilo, to lako se neće rastvoriti ku nas ovi klizišta pa da sad otvori se jedan dio zemlje, nema. I šta je onda mogao Musa ali i Selam i Haruna ali i Selam da kažu, nego da priznaju da su oni nemoćni, a da je Allah svemoćan. I kako čovjek prizna da je Allah svemoćan, a da si nemoćan, onda očekuje pomoć, nemoj prijej. Jer čim ti kažeš ja mogu, onda te Allah prepusti tebi. Čim ti kažeš nas će pomoć na to, e onda čekaj na to, moj brato. E tako smo mi čekali u Srebrenici i vidjeli ste, tad smo dobili, dobili 8000 žrtava. To je kad ti čekaš nekoga sa strane moje Ahba Bojarane. Allah ne dozvoljava nikog da čekaš samo njega. Razumijete? i jake nabudu, vađa ke nestaim. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć stražimo. Pa jež, man, svaki dan učiš, faktivo, tražiš NATO, tražiš Amerikance, tražiš Ruse. Tražiš, koga tražiš, bon? Traži Allah, nek ti on pošalje Amerikance, viče kako on govori. I natjeraone, da oni sami trče. Jer onda Allah њима se učini da interes nacionalni njihovo Bosni trčati pomognu, bon. Al ti alazam voli, a њима se omili, њима se omiljiva. Jer on da u lado, da da je srce od kamena, I zato što oni koji imaju interes kažu, ne, ne treba nam sad Bosna, nije nam ona sad fokusu. I ti ostade opet, čučneš, i opet nastane neka nova srebrnica, vidite. A ovdje vidite, kada je došao Musa i Harun, ali su dvigli ruke i kažu, Jarabi, mi smo nemoćni, ti pomozi. Jarabi, inima glubun fen taser. Jarabi, ja sam pobjeđen. Fen pomozi. Ti možeš jedini da pomneš. Allah da ne more se rastupi. To je fenomena. Nije to fenomen vezan samo za poslanike, to fenomen koji je vezan sve ljude. Ali mi nemamo kvantum znanja poslanika, nemamo kapacitet njihovog imana, nemamo kapacitet njihove dove, kad bi tako učinili dovo i to bi bilo. Bumam, preto, omer je pokazivao, vidjeli ste, preteča ovih kamera, preteča satelitske antene, preteča mikrofona, preteča svega. Ovi tek sad otkrivaju nauka. Malovi vidite ove stvari koje ima mi snimamo malo ono. A Omera naš razgovarao sa vidjeli ste čovjekom gore u Palestini, na, na Hudbi samo fino se popijao i kaže ja Sarija Džebel Džebel. He, on iz Medine, ne trebamo ni mobilni aparat, ne trebamo nikakav, vidite onaj nikakva žica, nikakva kamera nikakva, razumiješ, je utišnice, ali ti, ništa mu ne treba. On samo razgova kaže, pazi, eto ti iza leđa. He, ne mogu da te ko vrijeđa. I odma ljudi čuju njegov govor i naravno vidjeli ste onaj e, srede neprijatelje koji im se vrebao da dođe iza leđa. Zato kažem, pogledajte, on nije bio poslanik, pa da kažemo to mogu poslanici. Poslanici imali kao su namom uđize. To se nam naravna dijela. Ali obični vjerim možda ima keramet komu je Allah dao. Ako ti, Allaha, voliš Kada ti bude najteže samo za malu pa ćeš vidjeti kako tvoji neprijatelji idu. I mi da imamo takav kapacitet i mana, bi bi samo pogledali i nevijer bi padao nesvijest. I ali bi išao direktno u smrt, a nikoga dirno nije. Niko te ne može o da se ga dodio. Isto kako kod bilo koda sava, Kada mi dignemo sablje, neprijatelji idu, idu mušicu prmanamo, dignemo sablje, kad prije neko smo i udarili sabljama, glave lete ljudima. Ko im skida glave? Pa meleci, bolan, bolan. Hiljadu. 3000 5000 u Kur'anu se kaže obilježeni. A oni nisu bili poslanici, to su bili obični ashabi, obični ljudi kao i mi. Vi dakle, vidite kad se ispune ovi uvjeti i şartti koje Allah predvidio da se ispuni, onda Allah daje snagu koju nema niko. I zato niko nije mogao ashabe pobijediti, dokler što je manje bilo. Niko nikada. Posle ono, vidjeli se na na je tako Uhudu kad su zapostavljali Islamu u zapovijed, ne zato što su što ne bi oni povjerivali, povjerovali, nego je Allah dao na amira. Da izgubiš zato da se ukaže na to nema mora da skušaš. Allaha njegovu poslanikala i se vam posluša Allaha njegovu poslanikala i se vam on uspjeva ko ne skuša izgubiće. Prema tome ovdje sad u svim ovim haotičnim stanjima koji mi imamo možemo jedino tako da pobijedimo sva sva ova haos, sva ovaj iskušenja da i nad da i prevladamo, prevladamo samo zahvaljujući našoj toj pravoj svijesti. Ako toga ne bude vjerujte ovo nije ništa to je zadesilo ovaj narod toga će biti više jer će Allah davati stalno iskušenja čovjek ne zna da, da čita taj iskušenja kuku se njemu pa ćemo mi u narednim minuta počnuti preko nekoliko el tako hadisa i ovoga ajeta 2 3 koji smo čuli ovdje od našeg ovoga finog mladića i brata koji nam je lepo poručio ove ajete i proštao prijevod vidjeli ste da Allah dželešanu kaže vola ne bilo van biše i min al khaufi wal naksi min al zalali wa povešeri sabirina ledina i da sabetum sibetum kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađi on. Vidjeli ste, da Allah Đelešanu jasno u svojoj knjizi, dakle u koju nema sumnje, je li tako, na, nagovještava da će vas Allah dovoditi u iskušenja sa, je li tako, sa glađu i strahom, sa glađu i strahom i da će vam umanjivati vaše živote i metke i vaše plodove koje su evo naši ljudi, vidite, ovako marljivo, lijepo, fino uradili svoje povrće, fino zasadile, onda dođe Bosna, se razdile, neka druga rijeka i sve im odnese. Dakle, dolaze te takva iskušenja. Takva iskušenja u Abešire sabirin. Eh, kada dođu ta iskušenja, ti obraduju one sabire, one koji su strpljivi, koji kada istrefi ovakvo loše stanje, ovako kao Musibet, Musibet je nesreća, Kada, kada ga strefi, on kaže, inna lillahi wa inna ilihi rađi on. Mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. On nekuka na Allah kao drugi, kaže, šta je nama Allah dao, kao što imate ljudi. Ja znam hađija, pa dolaze meni, kada je bio nato, oni kaže, šta je o Efendija, pa kaže, Allah dao onim tamo, a nam onim nevjernicima da on nas pobjeđuju. <laughs> Nije to Allah dao, nego smo mi dopustili. Allah daje sve što je najbolji. a sve što je loše, mi na neki način, To dolazi plodom naši ruku ili naši nedjela. Prima tome mi smo to dopustili. Jer kako ćeš ti biti ispod nevjernika koja je Allah te stavio iznad? I ako ti Allah pomogneš, on tebe pomogni. To je kada trebaš Allahu fard da obaviš, kada treba njemu na svijetu dopadnješ ti i padni, poćeš vidjeti onda kada drugi na tebe navale, kako oni padaju, kada Allah bude tvoj savezni, Ali mi više tražimo savjezika u šeitanu, i blisu, u sratnima, u pohotama, u raznim drugim savjezima, u raznim strankama i strankama, ali ne tražimo u Allahu dželešanu, u njegove vjeri data. To je problem. Je ono što mi moramo na urati u Bosni, to je novo čitanje Allahove objave. Novo čitanje Allahove objave. Jer ovo je zagluplivanje narodovu kako mi danas vjeru pojašnjavamo, braću moja draga. Zato ćemo uvijek biti na dulje svice, zato ćemo muslimani koji ima milijardu i sedamstotina miliona u svijetu ostati uvijek onako jade, bolam. jade koji nisu spremni, ništa vrati. Pa znate li vi da je Allah oposlanik, sallallahu alaihi wa sallam, da svega 1500 ljudi i žena i djece je formirao prvu zajednicu, prvu vojsku, prvu islamsku državu. 1500 i žena i Imam Bukhari navodio u svojoj radosnoj zbirci hadisa da je poslanik a.s. tražio da mu se naprave statistički podaci, da se tačno nabroje imena ljudi, žena i djece koji izgovaraju la ilaha illallah, muhammedu rasulullah. Kada su to uradili, izvrali su svega 1500 ljudi, žena i djece. <laughs> 1500. Možete misliti koliko je bilo perzijanaca, vizantinaca, koliko je bilo idolopoklonika muslimana, svega 1500-tina. I on formira državu koja postaje, koja postaje simbol snage, simbol vjere, simbol hrabrosti, simbol progresa i napetka. 1500-tina. Mi imamo milijardu i sedamstotina miliona muslimana. Svaki muslima samo da uzme čašu vode i praći, moj, ne treba nama ni atomska bomba, ni nuklearni nukle, sistemi, Nama treba samo musliman, svjestan i pametan i da uzme čašu vode i samo kažemo gdje ćemo koga ćemo, samo istresemo tamo i sve potopimo. Milijardu 700 čaša, šta vi mislite koliko je to? Bilo koju zemlju svijetu ima da potopiš, ali gdje je snaga? Nema snage, ona je uzan u zemlju, ona je uzonu, ona je sa onim, oni naši petel kolonaši, oni minderaši. Sve je to odšlo nastarano, razumije svaki ima svoje interese i nema nema snage. Ali ovdje kod poslanika, ali se vam vidjeli ste, svi su bili za jednog alođu, svi su bili na tom fonu i svi su, kako mi rekli, gurali kola u jednom smjeru. I zato imali su takvu snagu. Zato nama i ne treba ovdje 5.000, 2 ljudne predavanja. Nama treba 50 ovim maka spremni, ispakovani, pametni i da sutra naprave čitavu reformu Bosne i Hercegovine, razumijete? Nije snaga u... U entitetu, nego u kvalitetu. To je pokazao jasno islam, to je pokazao Allah gospodarstvo je ja, mira i to će pokazati i vrijeme. I vidjet ćete da evo ljudi za nas koji su spakovani, koji su obrazovani, koji su pametni, koji su savjesni, imaju više ucaja nego nego hiljade, hiljade i milioni drugi ljudi koje niko ne uvažava kao što je danas broj muslimana koji imamo u svijetu, koji nisu spremni da urade bilo šta na lahom putu, osim da za sebe urade ovo nekoliko stvari koje ime šeitan kroz svoje koščice pobacao po svijetu, po Dunjaluku i oni onda baš kone male cukice lete i grabje te koščice. Vidjeli ste, oni je maratno nešto basilo dole, onima tamo, tamo, ovima, ovam, ona oni u Pakistan, ono, nama ubosni Bosni, ono, vidjeli ste šta nam je koščica pobacalo, mala Bosna, a toliko koščica, pa svak leti za nekom koščicom, vidjeli ste, to nema ko nije poletio za raznim koščicama, Pa ljudi nekoda da poleti za, za Allahom vjerovom Bola, pa za Allahom vjerovom Bola, pa to jedino rješava probleme ne samo kod nas nego u svijetu. Vidjet ćete kako je poslanik, ali i je vivao vrlo brzdo, dolazi vrijeme kada će svi ljudi tražiti te rješenje, a neće ga moći naći nikdje, osim o Allahovoj vjeri. Jer ona nudi sve, <laughs> razumijete? Ona nudi odgovor na sva pitanja, ona nudi... Odgovore na sve ove zapitanosti. Ona jednostavno daje eliksir koji jedini liječi. Sve ostalo je postalo, kako vidite, neka vrsta otrova na ovome svijetu. I zato kažem, pogledajte sad ovo iskušenje koje smo imali. Kako Allah šanu kaže, mi ćemo vas s iskušenja dovoditi. Zbog čega? Pa da čovjek shvati da nije niko i ništa, mala ljudi moji. Da ne vidite, evo ovo, ljudi koji sam ja razgovarao s ovim ljudima koji su izgubili kuće, koji su izleteli iz kuće i za tri sekunde kuća mu je pojedena, jednostavno kod jednog našeg imama i u polja, on samo izašao, nije minut izašao iz kuće, samo uletio da uzme dokumente, vidio da se nešto dešava, samo što je izletio, kuća nema više ni crijepa, ni jednog. Dakle, totalno je progutala je zemlja, totalno, razumijete? Čovjek koji je savjestan, koji je dobar, koji je fin mirni, on je ustao jednostavno bez tekta, kaže ja, ja više ne znam ni kuću ni štaću. I samo se može jedno jednog brda malo da popne gore, u to je bilo najvječe u pola noći. I djeca plaču u svijetu izgubljeno. I ne znaju šta da rade. A sve oko ovamo ide, samo čuješ puca zemlja, odlazi. To ti je mali smak svijeta, razumijete, baš sve se ruši, nema i onda šta moraš da uradiš? U tom momentu ljudi samo kažu Arabi, Ti nas možeš spasati. Nema nema drugog. E to Allah svojim robovima lijepim želi da pokaže da bar jednom u životu osjete, dožive, priznaju da je Allah jedan jedini. Ovo mi što priznamo riješma pa on, 99% nas glaže, ljudi moji. Allah je jedan, jes, to mi kažemo. Hajde, kaže, svojim radom, djelovanje da Allah jedan. Mi često učimo djese u Mektevu, ono, velja u Milacheri, dvjerujemo u sudnji dan. Lažemo, ljudi moji, bolan, vidiš, ko vjeri u sudnji dan, bolan? Ti vjeri, ako vjeri u sudnji dan, pa ti radiš ono što će te sutra u sudnji danu spasti, ljudi moji. A ko radi to od nas, da mi recite, što će nas stvarno spasti sutra na sudnji dan? Pa nema to ni 0,1%, bolan, u Bosni ljudi koji radi da ga Allah sutra stvarno spasi, da zna da će za sve odgovarati, da će za onaj položaj koji ima odgovarati, ako je neko pametniji od njega, a on sjelo na njegovo mjesto. A vidite kakvi budala nema na položajima dan Kakvi pokvarnjaka, kakvi plječkaša, kakve mafije nema. A, a svi govore da vjerujem u Allaha i sudnji dan. I kad počnu da govori da vaze, oni koji mirava, ljudi nas rasplačuju, ti moraš imat ove paloma, maramice za suze, koliko nas rasplačuju, koliko oni vjeruju u Allaha i A gdje je ta vjera? Mislim, realno kad pogledate. Prava vjera je kod Asaba vila, vidjeli ste, kad si mora tjerati Omera i Ebu Bekra i Osmana da prihvate vlast, oni, oni neće da prihvate. Pa neki kad se spomene to, kažu, pa dobro, onda mi ništa trebali vlad. Nije to, nego treba da se izabere čovjek koji stvarno odgovara, koji je stvarno znam, koji stvarno umije, koji stvarno može, koji stvarno hoće i koga neće šetan zavesti. Na to se misli, a ne zato da mi ne prihvatamo vlast. Mi treba da prihvatimo vlast jer mi smo da zaduđeni da da prihvatimo vlast da vladamo svijetom. Zato što kad muslima vlada, svijeta sve u redu. Kad ne muslima vlada, ne red je. Znate dobro, Džabashtun... Ko demokratski raspolaže? Nema, evo, pogledajte demokratije. Sad ste i doživili u Egiptu. Vidjeli ste? Kad uđu oni zločinci pouznu pa vlast, a sve Evropa i Amerika plješće. <laughs> je demokracije. Nema dakle vlasti dok musliman ne bude vladao po Allahom zakonu. Jedini Allah je ahkemul hakimin. To svi znaju. On je jedini najprevedniji hakim. Onaj koji određuje i vlada. On je najprevedniji. I on traži tražio svoji robova da budu oni koji će vladati po njegovom zakonu, ne po svojim čejfovima, kao što rade danas kraljevi u nekim arabskim zemljama. Ne. I nasledi ga sin koji je glupko magarac, a imate milijone ljudi koji se pametnije njegovog sina. To može biti pravda. Nije to ta pravda. Allah traži da upravdaju oni koji će biti službenici Allahu prije svega njegov, njemu službi, pa onda u službi naroda, a kod nas je obrnuto. U nas je narod službenik i kralju, i ministrima, i premijerima, i svi mi radimo za njih u stvari, a ne oni za nas, a treba obrnuto. U islamu je obrnuto. I zato, nam nema spasa, I zato nema spas, zato nema islamskog svijetu neki lijepi šta je, osim ponešto u Turskoj kao što znate. Ovo ostalo zato čim se malo približavaju ljudi vjeri, vidjeli ste kako odma drugačije stvari postaje u Turskoj, samo pogledajte. Nema no, malo ljudi više vjeri krenu. Pogledajte kako odma odma se razvistiroje fina situacija. No vidite kako stvari bolje idu. Odmah vidite kako stvari napreduju. Ja sam nedano bio u Istanbulu, 17 miliona stanovnika ljudi moj. Samo da počašu vode i daš neinom koja je to sila vode. To treba sve u organizirati. Ali ljudi su organizirali, veliči tome što ne kradu više. Jer dok su krali nisu mogli napraviti pravi vodovodni timati dovoljno vode za da nisamu. Danas imaju svi viška vode, zato što nema krađe više. <laughs> Čim se uspostavi neka vrsta pravde kako Allah traži, odmah stvari drugačije krenu. E sad pogledajte ovdje. Allah kaže, oni koji kažu, inna lillahi wa inna ilahi radžiun. Znači, oni koji priznaju da Allah sve može sve. I onda je to, onaj, iza toga Allah onda čovjeku daješ togo, da će isto, isto tebi kad čovjek prizna i kaže ah ba, nema dinara, nema šta da jedem, tako ti Allaha daj mi. I kad on tebe zamolio, onako iskreno, pazarbi mogao da ga odbiješ, bolan, da ono jednu marku ili dvije nebežeš za hlijed? Bi mogao? Ti koji nisi ni blizu, Allahove milosti ili ja. Kad osjetiš da on iskreno zaplaka u tebi i da ti kaže. Tako i ovo, samo kad se tako Allahu obrati. Oma i etakil lahe jež, Allahum ahređa. Ko se Allaha boji, ko je stvarno, prada Laha stao stavu je rekao, Jarevi, ti si moj gospodar. Jeđa lehum mahređa. On mu izlaz nađe. Nema veze odron, nema veze poplava, on ti izlaz nađe. Izlaz ti nađe. Kako? Ne pitaj mene. Jar Allah kad daje ne pita ni mene, ni smaje. Niko? On kad daje, on ima svoje posebne zakonice, ti propise. I ti kad uopće izgubiš totalno nadu, jednom vidiš, Sve drugačije je postao. Ashabi vide takvu vojsku, odjednom oni i savladaju. Kako je to moglo nastati? Ili ne viruju da može nešto biti, a ono se pojavi. Zašto? Zato su ispunili uvjete ove o kojima mi govorimo. I na kraju vidite, kad to kažemo, onda Allah Želšanu zaključuje sa ovim ajetom kako je naš lijepo, Brat je proučio, posljedni ajed koji je učio večeras u ovom dijelu i poglavlju Kur'ana, jeste u lajke alejhim salavatume rabbihim u rahmetun u ovu humul muhtedun. E kad tako nastupiš i Allaha priznaš i kažeš mu da, da si ti ugrožen, da nemaš ništa, da si nemoćan, da si ništavan, a da je on svemoćan i sve može. ju on može spasi, onda Allah Želešanu svoj salavat na njih donese. To su blagoslovi, to je njegov oprost u rahmetun i milost. U humul muhtedun. E oni su na pravom putu. To mi nemojmo previše sebi uzmati, zato smo i na pravom, na pravom putu. I onaj je čovjek koji prizna Allahovu veličinu, supremaciju, svemiru, koji kaže, ja rabi, ti si iznad svega. E, on je muhtedun. U ovu laike humul muhtedun. I oni su na pravom putu. Sad ćemo samo nekoliko hadisa navesti iz ove teme da vidite stvarno da ovo što Allah zrašanu daje ljudima, da kad u pitanju vijenik da je za njega to milost, a ne kao što neki nazivaju to nekom vrstom kazne. Pa i vijed za vijenika kazna na ovome svijetu je milost, da znate dobro. I nemojte prepadat narod sa Allahom kaznom. Jer da nas Allah kažnjava ne bi nas bilo ni jednog ovde. Od nas koji klanjava ne bi nas bilo ni jednog. Kakvi smo fušeraji bolanti ne govorimo o čafirima i nevjernicima, nego Allah toliko o milosti prema svim ljudima da mi nismo ni svjesni. Pa ove kazne koje imamo to nisu kazne, to su kaznice, kaznice. Ne smemo govoriti o kaznama, jer po što mi radimo, Allah bi nas trebalo strpati 70.000 godina u džehrenemsku vatru. Šta smo mi to zaslužili svojim radom i djelovanjem? čas pojedincima narodne, da se to nabas konkretno, nego govorim uopćeno o našem narodu i uopće o čovečanstvu koji danas žive na ovome svijetu. Alain dao svaku ljepotu, vidite, oni priznaju nešto drugo. On dođe i vidi curu i dovede je sutra, fino je malo šarmirio, dovede kada je svidio kakav sam ja tebe osvojio. Vidi, opet, on prisvaja sebi osvajanje. Uvijez da kaže, vidiš... Meni Allah dao lijepe usne, lijepe okice, finu frizuru, ja sam začešlio. Allah mi dao da je baba mogu da zaradi, radi u firmi, pa kupiho mi odijelo, malo kod da bi ona tebe gledala poderanog jerane. Samo bi je rekla šta ćemo ova pokara? Bježala bi svaka od tebe. Probaј pa vidi, na idi ćapšijama razderi ona odijelo pa vidi kako bježe od tebe. Kaže šta ćemo ova pokara? Na iđi s jednim okom koji gleda u, gore u nebo, drugo u zemlju, pa ćeš vidjeti odmah ona cura koja lijepa, ne znam pogled, pogleda, može samo ona huda fukara koja nema gdje da jede i pije, pa daj šta daš, samo tak ima dvije ruke dvije noge, razumijete? ona se jedina uzet. ste te pogledavala. Umjesto da kažem ja radi tebi hvala što si mi dao takvu ljepotu, pa sam ja mogu da šarbiram u svoju Fatimu Rahimu Kerimu, koga si već ti osvojio, razumijete, pa da onda fino zavališ Allahu i opet sve pripisimo, vidjeli ste. Jo vi ovamo ona stranka da mi nismo uradili. Ko je vi, vladan Allah nije dao ove ljude, pa su glasali za vas, malo podržali, šta bi ti ima sam mislim realno, tako? I bilo kod nas drugi, zato je vrlo opasno da mi to sebi pripisujemo. Zato je ovdje vrlo pitno Da, kad imamo neku blagodat, zahvalimo Allahu, i onda će Allah povećati tu blagodat. Ako ne zahvalimo, Allah će nam tu blagodat uzeti. Imali smo i brojne blagodati, pa štid Allah uzme, imaš blagodat puta, evo sad imamo puteva. Imaš blagodat, ne znam, lijepe njive odjednom, Allah samo uzme i odnese jedan dio svojom snagom. Što onda ahvala, vidite? Znači, ako ne zahvaljuješ na Allahovim blagodatima, imaš problem. Ako se ne strpiš, imaš problem. A Poslanik alejhi selam se divi sa ljudima koji su šta? Svatili da u nedači treba da Allaha mole, a u lijepim blagodatima da mu um zahvalje. I to to je vjero odnosno malo prigovoru. 50% je šukr, zahvala, 50% je sabr, strpljivost, ništa više. To je čitav iman. Zato Poslanik alejhi selam kaže, vidjeli ste, "Aðžebelni amril mukmini." Kaže Ja sam zadivljen sa vjernikom, fasciniran sa sa vjernikom. Zamislj, kad neko tebi dođe i kaže stvarno, e, mladi će svaka čast, te si pravi ono što si uradio, pa te pohovali, puno ti srce bude. A zamislj, kad ti poslanik, ali selam, kaže, ače ben mu'mini, zadivljen sam vjernikom, fasciniran sam vjernikom. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, najveći čovjek, pa on kaže, fasciniran sam sa vjernikom. Kojim hačebi li amri mu'mini, inna amrehu kullahu lahu khayr. Wa lejse dhalike li ahadin illa li mu'min. Onome vjerniku kojem je svaka stvar kada je vjernik, njemu dobro. Ihaj. Sve što mu se desi ihaj za njega. Vidite. Wa lejse dhalike li ahadin illa li mu'min. A nikome nije Allah odredi osim vjernika. Vidite Kakva iskušenja, kakva klizišta, kakve poplave, ljudi moji, što god se desi za tebe, hajde. Nego da ne je nije rečeno kazna Boga, ovi neki tamo prepadaju narod, kakva kazna. Nego Allah je tu dao koji iskušenje, što god ti dadne Allah, ti si vjernik, koji vjeruješ u njega, koji priznaješ da je Allah moćan, nadmoćan, svemoćan, iznad svega, a ti nemoćan. Nego znaš, što god se desi, to je hajde za tebe. Vidite, dali što kaže poslanik, alejsalam, on hadiskog prenosi imam Muslim i brojni drugi veliki i vredostojeni muhadisi svojim iordostanim hadiskim zbirkama in asabathu sarra ushakara fa kana Ako ga Allah, dakle, vjernika kome se Allahu poslanik alejsalam vidi, dakle vjernik, ako ga zadesi kakav lijep moment, neka blagodat on zahvali Allahu, pa mu bude dobro. Jer mu Allah onda lezi dennekum. Ako vi zahvalite, Allah će vam povećati blagodani. Još ti, Allah poveća blagodani. Vojna savetu, darahu, sabere, fekjane, hajrele. A ako te zadesi nešto loše, darahu, neka musibet, nesreća, problem, neki neko zlo. Kao što smo milali danas sa našim narodom od stvari ovih dana, ali tako kod nas u Bosni i Hercegovini i u drugim mjestima, vidjeli ste... Kaže on samo osaburi, to jest kaže inna lillahi wa inna ilahi radži on. Pa injemu gude dobro, vidite. Je stalno sli u dobru, jer musliman je stalno u sportu, u toj nekoj disiplini kada nikad ne gubi. Samo musliman ne gubi, svi ostali gube. Musliman nikad ne gubi. Kad pobjedi, pobjedio je. Kad nerješen odigra, pobjedio je. Kad izgubi, pobjedio je. Pa samo musliman može. To samo Allah na matematiciji. Nemate po fakultet me nemojte čeba računa to nećete profilat neće vam priznat na ispitu ako bude tako stavljali i kad izgubiš dobio si i kad neriješno dobio si kad pobjediš pobjediš nemojte čeba tako pisat jer će vam odmah to tamo je l' tako precrtati neće vam važiti pojene međutim u Allaha pod Allaha vjerni koji kada je izgubio ne pobjedio kao što vidite ovi ljudi koji su izgubili svoje kuće oni su stvari pobjedili vidite oni su pobjedili kako su pobjedili ako su vjernici, Oni su povijedli. Ako su vjernici, oni zaslužili Allahovu milost. Ako su vjernici, oni zaslužili Allahovu nagradu. Jer sve što čovjeku bude na ovom svijetu, Allah će ga nagrati. Neće ništa učiniti mali dio bilo kakve loše stanja, a da ga Allah ne neće nagrati, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi vselem u nomer hadisu, koga bilježe Ebu Saeed, prenose Ebu Saeeda u Kudriji, I Ebu Hureyre, radi allahu talanu, abilježi ga i Bukhari, i Muslim. Svoji vero dostali zbirkama. Viste ga, verovat, nemali prilike. Dostali da taj hadih iz Komea ali se vam kaže... ...maju sijibul Muslime min nesabin, vala vasabin, vala hammin, vala hazanin, vala ezan, vala gammin, hatta ševketu yšakuha, illa... Kaže čovjeka, muslimana, otci misli onoga koji, dakle, vjeruju u Allaha, da ste dobri poslanika, ali i salami su ni dan, nijedan belaj neće ga stići. Bilo kakav trud, umor, bolest, briga, tuga, ezijet, dakle, neka vrsta ezijeta. Ezijet, znate šta je neka vrsta maltretiranja od nekoga pa i da ga ubode trn, samo trn, a da Allah zbog toga ne oprosti njegove grije. Ne <laughs> vidite. Pa imali tu kazne, vraću moja draga? Gdje je tu kazna, pitam ja vas. Za vijenika nema kazne. Za vijenika je kazna dobrobit. Za vijenika je kazna dobit. Jer što kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, Iza eradavullahu bi abdihi hajiren ađele lehu l'ukubete fi dunija. Vidite kome Allah želi dobro, kome Allah želi dobro, odnosno onom robu kome Allah želi dobro, onu brza njegovu kaznu na ovome svijetu. Ubrza, kome želi dobro. Dakle, kazna ti je dobro. A mi to shvatamo u smislu kazna, ti si neka kao sad, Allah sa vam ti nijema od tebe ništa, ti si propao. Naprotiv, ko je vjernik, njemu kazna samo ubrza te procese i na sudnjem danu nema više kazne. Kome Allah želi zlo, on učini da ostane taj grije i da taj grije dočekana dan, vidite pa onda poslanik Ali ibn Nastala ovo ovaj Hadis koji prenosi Imam Tirmizi koji ocjenjuje kao redostojan kaže in iza al jazai iza al jazai svako veliko iskušenje i su veći poena što više iskušenja više poena vidite pa inallaha taala Iza je habbe kaumen ibtelahum, fa men redije felehu rida, wa men sahita felehu suht. Vite što kaže poslanik Ali Salama. Uistinu Allah, plemeniti uzvišeni, kada zavoli jedan narod, zapamtite ovo dobro, ovi su naši počeli lupati po Facebooku i po drugim društvenim mrežama. Sve je ful, ništa ne valja, ovaj narod ničemu ne valja, kazna Božija. To što kaže Koslanik, sallallahu alaihi sallam, inna Allahe ta'ala izahabbe kavme nubitelahum. Kada zavoli jedan narod, on ga stavi na iskušenje. Reki mu, Pa ko bude zadunja sa Allahovim davanjem, felehu rida, on će zadobiti Allahovo zadovstvo. Ali ko bude se ljutio na ovo što Allah dao, Onda on zaslužuje esuht. suht.. esuht. Allahu. Protome Šta je ovdje bitno? Da si vjernik i da što se desi kareš, ja rabbi, ovo je od tebe. Ti si samo nešto uči, htio, mi ne znamo šta si htio. Zato ne znamo nimi šta je Allah htio sa ovom Bosnom da učini. Da li da nas očisti sve od greha, pa da ne imamo ni jedan jedini greh, kad ođemo, ili je želio da nas ostavi kao i ovu drugu gama po svijetu, pa da sutra ispaštamo u džernemskoj vatri. Moja procjena i moje dubokovišenje i moje uvjerenje totalno jeste da Allah voli ovaj narod, zapamćite ga. Nije mu dao toliko genocide, i mu dao tolike ove belaje koje imao i nije dao, ne mislim sad, pojedincema koji su bili odgovorni da možda spriječe nešto, pa su mogli, oni će odgovarati, svaki pojedinac odgovarati za sebe. Ali narod kompletno... Allah ga voli, da znate dobro. Jer vidite ovo što nam daje, ne daje drugima. Arapima, mnogima, brojnim zemljama od Emirata pa nadalje, daje drugu vrstu iskušenja, blagodati. I oni pravi, vidjeli ste, one jelke sa 11 miliona dolara, pozlačeni listovi toliko su pohajvanili ljudi da te pare koje su zadužene bila za Somaliju, za Afganistan, za Bosnu, za ovu napaćenu raju, oni prave nekakve, tamo vidjeli ste o zlatnije neke jelke. Pa nije ste bolan kršćan da praviš jelko, ti si ba, mojo man, šta te šeitanuje pa ti sad kreno jelke praviš, da je vama ljudi moji. Razumijete? E sad onivo iskušenje, ulovo iskušenje iskušenj je teže, jer vidite, ovdje imate pola šukra na život. E bi oni trebali na tim blagodajt koji je Allah dao, da, da Allah zahvali i da dijele drugima, i muslimanima i nemuslimanima, da isačuvaju od svega što je što je nedaćan. A oni vidjeli se tamo prave na moru, prave vidjeli ste najveće onaj dvorce na svijetu, najveće, ne znam gore, one, kako se zovu, više onaj razni, oni njihovi kasrovi, koji više mi ne znamo ni dokla će doći. A to je nezahvalnost Allah-u. Završan. Umeđu da, da zahvala, da kažu Arabi, ti si nam dao bogatstvo, E sad ćemo mi fino od tog tvojeg bogatstva koji su nam ti dao. Nije njegov babo niti njegova mama proizvela dole u trbuhu zemlje onolike tone i tone nafte, volam. To je Allah dao, nije on, nijedan onaj beduji niti onaj saudijas niti američani niti neko drugi to negde našu odol pa sad člopa odol do i prodaje amerikancima, britancima i drugim, jel tako, ljudima. Nije on to do, odatle, prema to, je to nije njegovo. On treba se da shvate kada je Arabi si dao, utrobi zemlje ovde, na našem muslimanskom kvoku. E mi smo sad dužni da pomognemo druge. I da od toga pomaže drugi Da bude zahvalan lagu kroz pomaganje drugih. Vidite, oni su u gorim iskušenjima, vjerujte, od nas hiljadu puta. Ako od nas ljudi, evo, bili smo ovde sa njima često ovih dana, gdje god najdeš čovjeka kaže, kad se otvori ona onaj dole, nemaš kut samo Arabiš, Allahu, dragi, vidite, ljudi su odma Allah prizivali. Ovi to ne prizivaju, oni amerikanci prizivaju, dojste da ne napravite još više, je gore do vaš inženjeru, oni ga nije ganjaju. Zazumije, strošnjake da i prave što veže da, da onaj, vidite, pustinski pjesak raščišavaju, da more osvajaju, a nema zahvale Allahu uđelešanu, ako bude to je formalno ono, vidjeli ste, sa velikim trbuhom, debelim vratom, i to je ono formalno. Nema tu zahvale Allahu uđelešanu kako treba. Ova je... Ovaj, ova vrsta izkušenja bolja za nas, braću moja draga. Kad je tegova u pitanju, lakše je čovjek se sjeti Allaha i brže se njemu obrati, razumijete. Zato mislim da Allah voli više ovaj narod u Afganistanu, u Palestini, u Siriji, u Bosni i Hercegovini, više nego ono tamo zemlje Haliđa. Hoće Allah da nasutra nagradi na sudnjim danom. Šta kaže poslanik Ali Sala? Samo poslušajte, vidite, to je Allahovo davanje. To Niko ne može objećati drugi. I onda ste biti uvjereni da je bolje ovo što mi imamo danas, boljanih kroz prolazimo, kroz sve prvo, aći vidjet ćete. Poletio je hadis koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala'anu, a bilježi ga imam Termizi u svojoj zbirci hadisa koja zove sunen. Hadis je ocijenjen kao pouzdan vjerodostojan. Kaže poslanik, ali hi salatu vasalam, ma je zalul belau, ما يزال zalul belau bil في wal mu'minati fi حتى ve veledihi ve malihi hatta jalka Allahe ta'ala wa ma alaihi khati'atun Allah Kaja poslanik sallallahu ljudi Pratite dobro se prijevo, давай Allah će sa belaima sa težkim situacijama stavljati na iskušenja bil mu'mini vjernika i vjernicu vjernika i vjernicu fi nafsihi wa waladihi wa malihi u njihovim životima u životima njihové děce i u njihovim majcima stalno će na radna iskušenja loša iskušenja fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun sve dok ne dođu na sudnji dan, a na njima ne bude ni jedan jedini grije. Evo vidite, mi smo učili u mektebima i u mihalima, ste imali prilike čitati da samo bezgriješni poslanici i šehidi koji poginu Allah i sve grije prema Allahu oprosti. A vidite, ima i ova kategorija vjernika koji su imali iskušenja, koji su ostali vjernici u najtežijim momentima, I onda Allah kaže preko svoga poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ve wasallam, ako ostanete dakle i kažete inna lillahi wa inna ilahi rađiun, doćete na onaj svijet pa će vam ta iskušenja biti deterđenti koji će očistiti, oprati svaki vaš grije i onda dođeš na sudnji dan, nigdje jednog grija. Kad vidiš one druge koji su ubijali, lomili, drobili, koji su lagali, petljali, koji su krali kako bude u bivani basani, u džehennem okrenuti licem i čelom prema zemlji 70.000 u džehennemsku vatru, a ti, ah, vabu, ko paša, ono ideš, ko turski sultan, a razumijete, sa onim hurijama oko sebe i ni jednog jedinog griha. Šta je ona, ljudi? Pa zato se isplati živjeti na onom svijetu, zato se isplati doživjeti sve ove tegobe koje imamo, zato se isplati, Očuvati se kao vjernik, moja draga, lahko je ove strasti, je tako, preuzeti njih pa njih slijeti, ali onda ovde u džahenem bola, ljudi moji. A ovako ti samo sačuvaš i znaš da je Allah iz nasvega i priznaš njemu i na svodnji dan dođeš i to dođemo tamo svima da pita Allah koliko ste ostali, ker li A mi nećemo reći, ostali sam veset godina uživali mi tamo sa djevojkama, sa ovima, sa onima. Ja bio na položaju, ja osvojio vlast, pa onda vladao sa onim jadnim, napraćenim bosanskim narodom. Ma jo, bon, čovječe, šta ti je on? Dođeš, samo i onda te Allah pita, kem lebistum? A mi kažemo, ja lebistna jaumen, eubada min. Ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana. Et. Isplatil se bitno nekoj stolici, bolan, pa onda kad ispo te stolici je sutra potpale u džahnemu vatru u Bolan. On <laughs> misli, ovde on uživa, misli, pljačka, misli, to je dobro za njega. Jog bola ljudi. sve čoravi ljudima, šta je mamala? Ovo je sve slijepo. I zato će na sudnjem danu Allah slijepim stvoriti mnogi od nas. Pa ću mi kazati, jarabi lima hašrteni ama, vokat kuntu basirao i Arabi, zašto si me stvorio? Slijepimo, ja sam vidio na onome svijetu. Pa će mu Allah reći, nisi ti vidio, ti da si vidio, ti vidio moje blagodati, moje, ajete, moje znakove. Gledamo mi ove znakove koji se dešavaju oko nas. I pogledajte, ovaj musibet koji danas imamo, ja kažem, mi smo počeli zaboravljati jedan na drugog. Mi smo počeli gubiti saosjećanje jedni sa drugima. Od nas više mobilni u rukama i više Facebook u našim rukama nego, nego ljudi i njihove sudbine u našim srcema. Allah ti da to bude ovako zorno pokazao vam ovo. I ja sam jučer nekao u Žepču dole, na džumevim ljudima, gdje ima i nekoliko hiljada koji su izbjegli iz nasjelja gore, I ima kažem, vi imate najveću nagradu, jer ste najviše pretrpjene, ali vi imate nagradu za svakog od nas koji smo sad nešto dobro učinili. Ako sam ja vazio da bi vama pomogao u nešto, ako sam ja nekoga inicijirao da pomogne, ako si ti otišao da čistiš dole nekome ono što mu je mulj donesen, ako si kupio vreću vrašna pa mu posluo dole, sav onaj seba što ti imaš, tebi se ništa ne umanjuje, a sve ide ovim ljudima, njima na, na žiru raču, jer su oni izazvali sav ovaj svu solidarnost koju mi danas imamo, ljudi moji, poljate, futbaleri, bokseri, se sve moguće Videli ste onaj opcije i on bremše su uključene svi hoće da pomognu svi trče svi videli se zlatni I oni naši zmajavi tamo šalju u šariće gdje je narod pogođen onaj dresove onoj djeci djeca obradovalo više nego ljeɓo imaju oni beva sa fio mi da tu i poštena ali imaju dresovi su značajni i ljepši to je, šta šta pa oni znaju da nije i jecko zaboravio da nije i mirale pjan zaboravio da nisu so vi naši momci koji oni vole pazi nisu i zaboravni a mi smo bili jedno drugije zaboravili ko je znao za šariće Koje znao za Orović? Koje znao da je željezno polje? Vidite sad znaju mnogi od njih, muslimani i nemuslimani, tako dalje, razumijete? Hoću da kažem kolika solidarnost se rađa u ljudima. Dakle, ovim je Allah htio da pokaže da u nama ima dobra. Mi smo rizdovi da imamo toliko dobra. Imamo normalno oni pletkaše, to se zna. Ali imamo zato i ovi dobri ljudi koji su pokazali se u ovakvoj vrlo teškoj situaciji. I zato, evo, molimo Allah da nam da snage i moći da razumijemo ova iskušenja u tom pravom svijetu. Da znamo da nas Allah šanu kad nam daje nešto, vidite, i kad nam kazno dadne, On je dadne na ovom svijetu da je odrašen, da nemaš kazne za budući svijet. Zato je opasno danas, recimo, kad nemaš šarijeske države da čovjek učini blud. To samo može učiniti insan lud. Zašto? A učini blud, šta biva? Nema šarijske države da ga kazni. I on svoj grij nosi sutra u džehennem, da znate dobro. Odračuna o od tome. Vi ste u godinama, kad dolazite iskušenja, i mladići djevojki, lako je napravi blud i napravi se lud. Ali nema nema tu više sredijske kazne, kamenovanje da te, da te ovdje jednostavno, ili ako je mladić, djevojka nisu udati ili oženjeni, na njima ide stotinu udaranja bićem. Čovjek se pokaje, dobije stotinu udaranja bičem ili bude kamenovan, smrtna kazna i on je završio na ovom svijetu, nema grija. Vidite? To je milost Allahovo. I ako je kamenovanje, ona je milost. Na srednjem danu ne doti Allah tamo kazne da ti se zaberu. I zato ovdje Allah želešanu, ovo što provodi naše braću Palestince, našu braću Misirli, Egipćane, našu braću Afganistance, našu braću Čečene, našu braću Bosni, Jercegovini na drugim mjestima, to je dobro za nas, braću moja draga. Mi nismo li koliko će nas Allah očisti. Na sudnjem danu dođeš... I sve tamo, Bošnje, Palestinci, Misirlije, UČennet s poslanikom, Aleselam. a ove dronje, oni su tamo sa faraonom, sa Sisijem, sa onim ostalim, razumijete, po Džehennemu, nema sa, sa onim najvećim zločinicima, a onda dođeš tamo i kažeš, kako navodi jedan hadis, jer odklinit će se malo vrata odate i Džehenneta, pa će pokazano biti prema Džehennemu, kako se ljudi pate, pa će ti reći, vidiš, ono mjesto si bio predviđen, ali si ti zahvaljujući svojim i badetima, svojim radom i svojim iskušenjima, očišen nisi ušao ni momenta tamo na ono mjesto. Dječeš, onda koliko će nam biti drago da smo prošli ove kataklizme na ome svijetu, braćo moja draga. Ja e, u tom smizu treba to shvatiti, a ne samo prepadati jedan drugi da je to kazna. Mi znamo ako je kaznak, to opet milost. A pa bolje da nas Allah očisti ovdje, nego da čekamo na ono svijetu, da nas tamo počnemo maljevima udarati, pa zmije one jesti, pa ne dobi Allah vatra, ba na njoj je najbolji mjesto zdobio Ebu Talib koji je volio al koji ga je pomagao, nikada nije vjeru privatio, pa vidjeli ste, on će samo, kaže, biti došlanaka u džahnemskoj vatre, od toga, će, od toga će da mu vrije mozak. Najboljem čovjeku koji nije bio muslima, Ebu Talibu, koji je štitio poslanika Al-Isalama, koji ga je volio, ali nije Allah u vjeru primio. I on će biti samo, kaže, negdje na jednoj predaji, kaže se, u Nanulama, koji će biti od vatra do predaje i biće svojom nogom staće svojim petama u vatru ona ćemo biti samo do člana a od toga će da mu vrije mozak šta mislite onoga koji je do koljena šta mislite onoga koji je do pojas šta mislite onoga koji je do glave šta mislite onoga koga, kome će vatra preći i glavu razumijete e sada kako je lijepo se očistiti na ovom svijetu i doći čist na onaj svijet još bez grijeha kao što ovde poslanik Ali selam kaže zato vam kažemo Allah nas voli vraćaj moja draga zato mi njega trebamo voljeti još više Ja mi trebamo njemu više padati da te na seždu. Zato trebamo urati mi što možemo. I ne kao što imamo ona društvene mreže ma stalno šta ste vi kaže Fendi u radiju čujem onaj onaj poslip. Postoj... A ma ne pitaš šta je Fendi u radiju, šta je ovaj u nego šta sam ja u radio. De vidi šta si ti uradio. Nema govoriti šta ste vi uradili. Jer neko će u pa neće da da se fali, pa on ispaće da ni uradio ništa. A ima neko će slikat samo jednom ispade on stalno radi za narod, jel'ta? To, to je sve ono što mi rekli relativno Nego da ajde postavimo pitanje sebi, šta sam ja uradio za šta ja mogu rad za one mogula i šta mogu rad za one u, u žetvenom polju? Šta ja mogu rad, mogu li jednu kilo brašna oni mogli otići pa čistiti malo eto. Sve pitaj, ne mogu pitat a što vi niste? Jer nas, sala neće pita za one, nego za na šta smo mi uradli. Pa evo prilike u ovim ovakvim teškim momentima da pokažemo uistinu svoju solidarnosti da znamo da su ova iskušenja koja nama donose velike pojene. I da ne budemo do njih koji će stano jedn, druge prepadati, odošli mi u džehennem, koji džehennem blan. Nema džehennema za vijernika, zapamte dobro blan. Samo za budale je džehennem. Samo za čafire džehennem. Samo za velike griješnike je džehennem. Če bi za tebe džehennem? Hlanjaš, postiš, tu si u džaniji, pomažeš svoju braću, koji džehennem blan. I zato je Omer imenul Abdul Aziz, da sa ovim završim, I imam šafija, kad su pročitali na hadis poslanika alai selam, koji navodi ima muslim i brojni drugi veliki muhadis u svojim hadijskim vredoslovnim zbirkama, gdje kaže poslanika alai selam na sudnjev danu svaki hršćanini židov će zauzeti mjesto muslimana kome je bilo zagarantirano da uđe u džehennem pa će doći i naći pun od hršćana židova i drugih vatropoklonika i onda će reći ovdje mjesta nema. I svi muslimani u džennem. Razumijete? Hadis je rodostajan. Kad je to vivio Omer Abdulaziz u jednoj predaji imam Šafija, zaplakali su i pali Allahu na seždu. Kaže, ni jedan hadis nas nije više obradao od svih hadisa poslanika, ali se vam kao ovaj te se, braćeo moja, ima ove bagre koliko hoćete da smatite. Ja ne meneš ti doći na redban to će začetiti. Šte vrelo, je li tako? Zatim, ako je grije, jedan se grije računa, ako je dobro djelo od deset, sedamstotina puta, ti samo kad kupiš jednu vreću, da ti kažem brašna, ili jednu samo kilogram šećera i pošelješ ovim ubrožnim ljudima, tebe Allah nagrađuje od 10 do sedamstotina puta, bolam. Pa zar moraš toliko napraviti grija u toliko današ? Nema šanse. Ko imalo misli i glavom, imalo vodi računa o svim harama da ne učini haram, vodi računa o farzojima da učini farze, nema šanse, ljudi moji. Nema šanse. Zato nemamo pravo jedno druge prepadati, nego jednostavno se vati iz ovej situacije u kojoj se nalazimo i ne smijemo koniti duhom. Mi moramo znati da ćemo izaći iz ovoga sigurno jači, bolji, kvalitetniji i Allah želi da nas očisti, da nas učvrsti i vidjeli se čelik se proizvodi gdje. Na najvećoj temperaturi, zato kad čelikom koga pukneš, lava pucu, ljudi moji šta je lama? U zemci. Zumijete? Zemci, naravno, i drugim jaznikom, <laughs> nije samo zemci. Ode gdje se čelik proizvodi. Dakle, on se mora proizvesti gdje? Postoje najčvrši kad prođe vatra, braći moja grada. Tako se ovo, če vatre koje nas Allah zašanu puštao njih da očvrsnemo ono što ne valja da odpadne i jednoga dana oni koji odpadnu, nesudnjev dam imati nagradu po svom nijetu a ne ponom što je on stradao. Imate vidi pa strada neko će reći, vidi on je stradao zato što nije bio dobar vjernik. Mi to ne znamo, nemojmo se u to kvartat kao što imate. Vidimo maka koji tako zatključio. Mi ne znamo. Jer kaže poslanik, i selam, u nesreći izginti i i pouzdan čovjek i dobar plemenit dobar vjernik. Ali će Allah kad i proživi ono koji je bio loš i dobar, ono ako je bio dobar nagrati onoga koji je bio loš kazniti ga tako. Na tome ne možemo govoriti ako neko pogine u mu ono ili onaj izgubio život da kažemo on bio loš čovjek. Jer ja gledam ako bi trebalo neko da, da, da strada, to treba više, svakdu njavu da strada, odnosno neke džemate dole. U Šarićima sam ja bio, govorili, da znate ljudi, na običnom vaktu je u njih 500 ljudi. Na običnom vaktu. To nemate u jednoj džami, ni u Begovoj, ni u Carevoj. Razumijete? Prema tome nemoći igrati sa tim. 500 ljudi na sabahu namazu u njih, jutro u džematu. Svako je obavio gotov hač. Svake godine, 20, 30, 40, jedne godine se bio na Ikradovi, 44 čoveka idu na hači s jednom džemata, šarića. Najviše preporade su oni uzmali, najviše je kurmana klali. 260 rodijece, imaju, 260 rodijece uči u Kur'anu, to nemate u jednom mjestu. Malo u svijetu imate takve mjesta. 260 rodijece ide u Mekteb i svi uče i znaju učit u Kur'anu. I sad ćete to je Allah kaznio, oni su zaslužili Allah u kaznu. Nemojte, vracimo, ja. mi ne znamo koje je zaslužio. To Allah ova će, vidite, da im još dadne neku dređu posebnu i mi u to ne ulazimo. Mi ne ulazimo. koje je koliko kriv, to samo Allah zna. On je akimu lakimi. Naše je samo sad da sada pomognemo kome možemo da uradimo nešto i da mi u toga pouku izvučemo i da kažemo, ja rabbi, ne daj nam iskušenja koje ne možemo podnijeti. Evo molim vašano da vas nagradi za vaše strpljenje. Ja sam mislio kraće, ali vidimo onako i vi, onako... نور اللي تسا اي اصر اسبهت نزيوب بها لالترس اقول قولي هذا واستكفر الله لي ولكم وصلى الله و لا محمد و لا عليه وسابه جميل والسلام عليكم احلى الكلام كلام الله